السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ألف ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تفضل في الدين اعزكم الله كمسلمين رحمني kita lanjutkan kajian Risalah yang ringkas tentang ta'dhimus sunnah nabawiyah penghormatan terhadap sunnah ajalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa dan kita sampai pada ucapan Imam Syafi'i, shafii rahimahullah ta'ala Akbarani Abu Hanifah Ibn Sammak Ibn al-Fatil al-Shihabi Qala haddathani Ibn Abi Zeeb Ali al-Muqri' عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال عام الفتحين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود أو قود Menghabarkan kepada aku Abu Hanifa, ibn Sama, ibn Fadl al Shihabi, menyampaikan kepada aku ibnu Abi Thalib dari Al Mukri dari Abi Shuraih al, al kabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memberikan tawaran, man qatilah Lahu qatil. Siapa yang keluarganya terbunuh Maka dia punya dua pilihan Imma dia meminta tebusannya Diat Atau Mengkisos Didatangkan pembunuhnya Dan dibunuh Menunjukkan Biasanya hadis ini Tentang bolehnya Menumpahkan darah di Mekah, di Haram kalau qisas menegakkan hukum qisas Ketika dibawakan hadis ini rawiyyan fa qultu li kata Abu Hanifah bukan Abu Hanifah Nu'man tapi Abu Hanifah Ibnu Samman Aku katakan kepada Ibnu Abi Dzi'b rawi yang di atasnya ada khudo bihada ya Abul Haris, apakah kau sependapat dengan hadis ini, wahai Abul Haris? Pertanyaan ini diajukan oleh Abu Hanifah sama kepada yang meriwayatkan di atasnya, yaitu Ibn Abi Ada khudo bihada, apakah kau mengambil hadis ini? Ini sependapat dengan hadis ini? Habarba sadri maka ibrahim bin yang merupakan gurunya memukul dadaku sambil menjerit saha alaiya terhadapku siahan ketirah menjerit kepadaku dengan banyak ucapan wana alam ini bahkan hampir menyakitiku sambil berkata u an rasulillah wa taqulu ta aku meriwayatkan dari nabi dari rasulullah SAW kemudian kau tanya padaku apakah kau sependapat na'am akhud bihi iya aku menerimanya wadzalikal fardhu alayya wa 'ala man sami'a ah iya wajib atasku dan wajib kepada siapapun yang mendengarnya untuk sependapat dengan. innallaha Allah, Muhammadan min nas Asalnya Allah memilih Nabi Muhammad SAW di antara manusia. Fahadahum bihi wa alayydeeh. Maka Allah berikan hidayah sekian banyak orang melalui sebab Nabi-Nya, rasul melalui kedua tangannya. Waqtara lahum, waqtara lahu. Allah pilihkan untuk mereka apa yang Allah pilihkan untuk Nabi-Nya. Waala lisanih melalui lisan Nabi-Nya. Fala al khalqi maka atas makhluk seluruhnya. Ayat hendaklah mereka mengikutinya. Wajib. Bagi manusia untuk mengikutinya, woiina dengan mentaatinya, dahirina mengikuti di belakangnya, lama kerajaan Muslimin mendalik, enggak ada jalan keluar lain bagi seorang Muslim kecuali itu. Marah gurunya, marah ibadikat pada muridnya yang menerima riwayat darinya. Kemudian tanya Apakah kau sependapat dengan hadis ini? Ini pertanyaan Yang tidak perlu ditanyakan Mengapa? Kalau sudah ada kala Rasulullah Siapa yang berani Tidak sependapat dengannya? Siapa yang berani menentangnya? Siapa yang berani berkata Aku tidak sependapat dengan ucapan Nabi? Astagfirullah Maka ketika Abu Hanifah Sammak mengatakan Atak khudubihi Apakah kau sependapat dengan hadis ini? Maka dipukul dadanya. Sambil saha, siahan, kezira. Dengan menjerit, dengan ucapan yang keras. Aku katakan, Kalau Rasulullah, aku dimengatakan, Rasulullah berkata. Masa kau tanyakan aku, apakah sependapat dengannya? Wajib atasku dan wajib atas semua orang yang mendengar hadis ini untuk sependapat. Allah pilih nabiNya, Allah utus nabiNya, dan Allah berhidayah manusia melalui lisan nabiNya. Allah pilihkan untuk manusia kebaikan seperti Allah pilihkan untuk nabiNya. Maka tentunya seluruh manusia harus ikut nabi, harus sependapat dengan nabi. Tidak ada jalan lain bagi seorang Muslim kecuali harus mengikutinya. Hadirin dan hadirin, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa Faedah yang didapat sama dengan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yaitu ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan kalau sudah ada hadis Nabi sahih, tidak ada pendapat siapapun. La ra'ya Masunnetin sunnah Rasulullah tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah yang digariskan oleh Rasulullah SAW maka enggak perlu tanya kamu sependapatnya, kamu sependapatnya, gimana pendapat kamu? Gak ada sudah. Kalau sudah ada kalau Rasulullah, kalau sudah ada sunnah sannah Rasulullah SAW maka tidak ada pendapat siapapun. Apun yang bisa diterima yang menentang dengan ucapan Nabi ini. Allah wamasyak kata, hatatamanai itu anyeskut. Kata Abu Hanifah tadi menceritakan, beliau tidak berhenti berbicara, terus. Rasulullah pun ini, begini, begini seorang Muslim harus taat kepada Nabi, harus mengikutinya, tidak ada pilihan lain, terus berbicara sampai kata Abu Hanifah mudah-mudahan dia berhenti mudah-mudahan dia cepat berhenti kasihan beliau menyesali mengapa dia tanya seperti itu mengapa bertanya apakah engkau sependapat dengan hadis ini taqonni fidina azukumullahu muslimin rahimani warahimukumullah kata imam rasyafi rahimahullahu taala ajamal muslimuna ajma Al-Muslimuna. kaum Muslimin sepakat. Ijma'a. Al-Anna man istabana lahu sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Lam yihilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Telah ijma'a. kaum Muslimin seluruhnya sepakat. Bahawa kalau sudah jelas satu sunnah. Sudah jelas satu hadis sahih. Maka tidak ada dan tidak halal Bagi siapapun Untuk meninggalkan hadis itu Hanya karena seseorang Tidak boleh Meninggalkan satu sunnah Karena ucapan siapapun Bagaimana kalau gurunya? Walaupun gurunya Bagaimana kalau ustadnya? Walaupun ustadnya Bagaimana kalau ulama? Walaupun ulama Bagaimana kalau para sahabat? Walaupun para sahabat Kosat berani banget. Karena perbandingannya dengan Nabi, Alaihi Salatu Wassalam. Siapa yang bisa mengalahkan ucapan Nabi? Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata: Aqsha, an tanazal alaihum hijarah min al-sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku berkata, kola Rasulullah, kalian bantah dengan kola Abu Bakar, kola Umar. Inoni bina azza kamilah, kau muslimin, rahimani, warahimukum Allah. Kalau sudah ada sunnah dari Rasulullah SAW, tidak bisa dikalahkan dengan ucapan siapapun. Jangan tanya ucapan ulama. Kalau sudah ada kola Abu Bakar, wa Umar di, kalahkan oleh Ibn Abbas. Aku khawatir akan turun azal batu-batu dari langit. Aku berkata, kalau Rasulullah kalian bantah dengan kala Abu Bakar, kala Umar. Apa sebab ucapan ini dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu? Ketika Ibn Abbas mengatakan Rasulullah sallam memerintahkan, kalau kalian haji hendaklah tawaf kalian ketika datang jadikan sebagai tawaf umrah Jadikan sebagai tawaf umrah. Artinya Ibn Abbas mem memerintahkan, mengajarkan, ucapkan Allah S.A.W. agar haji kalian, haji tamat Jangan haji kiraan. Jangan haji ifrat. Segeralah. Jadikan tawaf kalian pertama umrah. Ada yang bantah. Tapi... Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyuruh kita untuk ifrad saja, yang haji haji saja, yang umrah umrah saja, enggak boleh dua-duanya. Dua-duanya. Aqulu qala Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah aku dengan mengatakan qala Abu Bakar qala <-Arakaan> <tell> Umar. Hadirin yang أعزكم الله. Umar bin Khattab punya kebijakan ketika itu. Dengan latar belakang alasan yang sifatnya kondisional. Artinya kondisinya saat itu. Okay. Tetapi dengan hadis Tidak bisa mengalahkan hadis Rasulullah SAW Yang menyatakan. Ij'alu tawafakum umrah. Ini kawan Rasulullah SAW. Ij'alu tawafakum umrah. Jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Terponikin na'azakumullah. Um muslimin rahimani Warahimukumullah Ada yang sebaliknya Umar yang justru Mengancam Ibn Abbas Berani kau melakukannya akan aku rajam engkau Ketika Ibn Abbas Menyampaikan Satu riwayat Membolehkan nikah mut'ah Kata Amirul Mukminin, Aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan Demikian-demikian membatalkan hadis itu. Berarti hadis itu mansur. Kalau engkau tetap memaksanya akan aku rajam kau. Para sahabat mengajarkan kepada kita dengan kejadian-kejadian itu. Bahwa sunnah di atas kepala kita. Di atas yang paling tinggi di antara semua ucapan. Jangan dikalahkan dengan ucapan siapapun. Kembali kepada ucapan Imam Mishafiri. Ajamal muslimuna ala anna man istaban lahu sunnah sunnatur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yihill lahu an yad'aha liqawli ahad tlah ijmah sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas baginya satu sunnah dari sunnah rasulullah sallallahu maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang Qalul Humaydi Imam Humaydi rahimahullah Zaw al-Syafi'i yawman haditsan fa qultu ata'khudhu bihi Imam Syafi'i pernah membawakan satu hadis dan aku bertanya kepadanya apakah engkau sependapat dengan hadis ini Berarti mirip dengan kejadian tadi. Abu Hanifah sama dengan urunya Ibn Bidze'i. Tapi sekarang Imam Syafi'i yang membawakan riwayat Imam Humaydi yang bertanya biji, Apakah kau dapat dengan itu? Fakala maka Imam Syafi'i berkata Ra'aitani kharajtu min kenisah awaliyah zannar Hatta ida sami'tu an Rasulullah SAW hadisan wasallam haditsan la bihi apakah kau melihat aku keluar dari gereja atau kau lihat gamisku ada sabuknya pembeda antara gamis kaum muslimin dengan gamis kaum nasrani adalah sabuk di tengahnya kalau pastor-pastur kaum nasrani gamisnya mirip dengan ini tetapi ada sabuk di tengahnya maka kata Imam Ibn Ishaq ya birahimahullah Ketika ditanya apakah kau sependapat dengan hadis ini, beliau menjawab al-Ra'itani min kahdisa? Apakah kau lihat aku keluar dari gereja atau gamisku ada sabuknya? Kemudian ketika mendengar hadis, aku tidak sependapat. Jadi apakah kau melihat aku Nasrani sehingga ada hadis Nabi aku tidak sependapat? Aku muslim keluar dari masjid muslimin dengan pakaian muslimin masa enggak sependapat dengan ucapan Dewi masa tidak setuju tidak mengambil ucapan Dewi itu kelanjutannya kembali kepada kita kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ha huwa da min masjidil muslimin mazil muslimin Lihatlah aku keluar dari masjid muslimin dengan pakaian-pakaian kaum muslimin. Khodr wa na'zukum billahu su'ila Asy-Syafi'i 'an mas'alah. Imam Syafi'i pernah bertanya, pernah ditanya satu masalah. Kemudian beliau jawab dengan hadith. Ru'ya fiha kaza wa kaza. Adi Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Diriwayatkan Pada masalah ini Hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian Sa'il, Maka si penanya bertanya Ya Aba Abdillah bihi, Wahai Aba Abdillah Apakah kau berpendapat seperti ini? sependapat dengan ini? Ortada Syafi'iyo, maka Imam Syafi'i bergetar, kemerat beliau. Wan tafawa, wakala beliau marah dan kemudian berkata, ya hada, ayu autin tuqiluni, wa ayu sema'in tuziluni. Jika raih tu an Rasulillah S.W.T. hadisan, falam aku lih. Ya hada, bumi mana yang akan aku pijak. Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau ada hadis nabi, kemudian aku tidak sependapat dengannya. Yang beliau berpijak di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah, apakah pantas? Kemudian tidak sependapat dengan ucapan Rasul Allah yang diutus oleh Allah. Ayusama in tuqilluni wa ayusama in tuzilluni. Ida ra'aitu an Rasulullah s.a.w. haditha lam talam akul bih. Naam. Alayya s-sam' wal-basar. Iya. Atasku s-sam' wal-basar. Pendengaran dan penglihatan. Jadi aku dengar, aku tak tahu. Al-Ihmad ibn Hanbal rahimahullah s.a.w man رد حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو على الشفاء siapa yang menolak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka dia di pinggir jurang kehancuran ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala Siapa yang menolak hadis Nabi Sallallahu alaihi wa'ana alihi wa sallam Dia di pinggir jurang kebinasaan Mudah Untuk melihat Orang yang akan binasa Kalau sudah ada sebuah hadis sahih Dia tolak Apakah seperti kemarin nukilan dari Imam Syah Habib Ruhimahallah ketika beliau meriwayatkan ucapan Abu Kilaah menolak hadis dengan alasan enggak ada di Quran. Siapa yang berkata tak di binhadal hadis, walakin had bin kitabillah, tinggalkan hadis itu. Saya ingin dari Quran. فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالُ Ketahuilah kalau dia sesat. Ditambah oleh Imam Meghahabi. Benar ucapan Abu Qilamah. Bahkan, kalau ada yang berkata, tinggalkan ayat, tinggalkan hadis. Coba, jelaskan dengan akal. Maka ini Abu Jahal, bapak kebodohan. Apalagi, kalau mengatakan, دَعْنِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّ وَالْعَقْلِ Tinggalkan ayat, hadis ataupun akal. Had al-wujud. Coba berikan perasaan. Kalau ini lebih parah lagi kata beliau. Pada iblis telah merasuk pada hatinya. Pada dirinya. Kalau engkau takut larilah. Kalau engkau berani jatuhkan dia duduki dadanya. Bacakan ayat kursi. Di ruqyah. Ko Muslimin rahimah diwarahim allah tiga-tiganya yang pertama, kedua, ketiga meninggalkan hadis. Maka kata Imam Ahmad siapa yang menolak atau meninggalkan satu hadis dengan sengaja-sengaja maka orang ini berarti di pinggir jurang kehancuran. Al-Barbahari berkata pula Imam Al-Barbahari wajda semigat al-rajul. Yata'an fil asar, asar Atau yuridul asar Fattahibhu ala islam Kata Imam al-Berbahari Kalau engkau melihat seseorang mencerca asar-asar Atau tidak menginginkan asar-asar Riwayat-riwayat Fattahibhu ala islam Tuduhlah keislamannya Mengapa dikatakan Tuduhlah keislamannya fi. Karena seorang Tidak mungkin menjalankan Islam Kecuali dari sumbernya Dan sumber syariat Islam Adalah Qaulallahu wa qaulal rasul Qaulallahu ta'ala Diwahyukan kepada rasul Disampaikan oleh rasul Alaihi A.S.W Demikian mula hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan bimbingan-bimbingannya... ...kawlan wa amalan. Itu juga wahyu. Karena Nabi dikatakan... ...la yantiqu'anil hawa... ...in huwa illa wahyum yuha. Bahwasannya... ...Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu. Merupakan wahyu yuha. Berarti siapa yang menolak hadis, ...berarti dia menolak ajaran Islam. Kalau menolak ajaran Islam... Kita bertanya-tanya, kamu ini siapa? Muslim atau bukan? Kalau dia mengaku Muslim, saya Muslim. Islam itu agama yang siapa? Ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini ucapan Nabi, kenapa ditolak? Ini hadis Nabi, kenapa ditolak? Ini bimbingan. Sunnah, dari Sunnah Rasulullah SAW. Mengaku tolak. Sehingga wajar kalau Imam Al-Barbahari berkata, Siapa? Yang mencerca riwayat-riwayat haji. Siapa yang tidak mau, tidak mau menerima hadis-hadis fathahimhu al Islam, tuduhlah keislamannya. Tuduhlah keislamannya, artinya kita ragukan keislamannya. Walasshukku annu sahih buhawan mubtidiyah dan tidak ragu lagi bahwa dia adalah sahih buhawan mubtadi' ah. dia pengekor hawa nafsu mubtadi' ah. raddu sunnah itu sifail dari radda yaruddu berarti penolak penolak sunnah mereka adalah sahibu hawa Dia adalah sahib muhawah. Sahib muhawahnya sudah pasti. Karena menolak sunnah, menolak hadis, itu sudah jelas sahib muhawah. Apakah dia kafir? Atau tidak? Ini yang masih dipertanyakan. Apakah kamu muslim atau bukan? Tapi kalau sahib muhawah jelas. Kata Imam al berbahari siapa yang menolak sunnah-sunnah Rasul? Dan tidak menginginkan sunnah-sunnah Rasul. Lantas kalian mengikuti ajaran siapa? Kalau kalian Muslim. Akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Akan menerima hadis-hadis Nabi. Kalau menolak hadis-hadis Nabi. Kamu ini pengikutnya siapa? Muslim atau bukan? Itu diragukan. Fattahim hu alal Islam. Ragukan keislamannya. Dan disebutkan setelah itu. Walas sokong, jangan ragu. Kalau orang itu sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Wakala Abu Qasim Al Azbahani berkata Abu Qasim Al asbahani rahimahullah Taala, ala ahlu sunnah min asal. Berkata Ahlus sunnah dari kalangan salaf. Jika tangan rajo pada asar, ia mesti dijatuhkan pada Islam. Ternyata bukan hanya Imam Al-Barbahari. Ternyata Abu Qasim Al-Asbahani juga berpendapat sama. Kalau ada yang menolak Sunnah, maka dipertanyakan keislamannya. Kata beliau, kata Abu Qasim Al-Asbahani, "Allah ahlul Sunnah minas Salaf." Dan beliau Bukan mengucapkan dari dirinya. Tapi menyatakan berkata sekian banyak tokoh-tokoh dari -tokoh Salaf. Dari salam. Iza ta'ana rajul alal asari. Kalau seseorang mencerca asar-asar. Mencerca hadis-hadis. Yang bagi an yutaham al islam. Sepantasnya dia dituduh keislamannya. Sepantasnya dia dipertanyakan diragukan keislamannya qala Muhammad ibni Yahya Ad-Duhali berkata Muhammad ibni Yahya Ad-Duhali sami'tu Yahya bin Yahya ya yani Abu Zakaria At-Tamimi An-Nisaburi yaitu Yahya bin Yahya dengan kunyah Abu Zakaria ad tamimi dari Nisabur dia berkata adz 'an as-sunnati Pembelaan terhadap sunnah itu lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Membela sunnah afdal min jihad fi sabilillah. Adz tau dikatakan jihad yang paling afdal. Karena pemelaan terhadap sunnah juga jihad. Tetapi jihad yang paling tingginya, paling afdolnya dari semua jihad. Maka kalau mereka mengatakan kami berjihad, kami berjihad. Ternyata yang dilawan adalah penguasa muslim. Yang dilawan adalah orang-orang yang masih memiliki ciri-ciri keislaman. Dan kemudian ketika ditegur dengan sunnah-sunnah nebewiya. Yang di dalamnya berisi perintah untuk sabar terhadap penguasa yang golim. Mereka marah dan mentertawakan sunnah itu. Kita suruh diam dipukuli. Kita suruh diam ketika kita ditindas dan seterusnya. Sunnah apa itu? Mencerca. Apa yang dilakukannya? Katanya sebagai jihad. Tapi jihad dalam tanda petik. Ternyata aslinya bukan jihad, tapi jahat, membawa manusia kepada kesesatan, menumpahkan darah kaum muslimin, menyia nyawa kaum muslimin. Sebaliknya, jihad yang paling besar mereka tinggalkan. Apa itu? Azabu anis sunnah, membela sunnah. Mereka malah mencerca sunnah. Sunnah apa ini? Mengajarkan kelemahan. Padahal hadis sahih. Dan bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dua puluh lebih riwayat dari Nabi yang sahih. Yang menyatakan sabarlah terhadap penguasa yang zalim. Penguasa yang jahat, penguasa yang lalim, Disuruh untuk sabar, jangan mau awan. Semua hadis itu ditolak oleh mereka. Dan dicemohkan oleh mereka. Ini kaum khawarij. Udubillahiminabbalal. Badal ad-dhabu 'an as-sunnati afdalu bidal jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ala Muhammad kultul Yahya. berkata Muhammad bin Yahya, "Addu Aku katakan kepada Yahya, "Ar-rajulu yunfiqu malahu wa yud'ib nafsuhu." Wajujahid, seorang yang mengeluarkan hartanya, membuat lelah dirinya berjihad berjuang. Bisa bilallah masih kalah dengan membela sunnah? Fahad Abdul Minhu membela sunnah tadi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi dari jihad tadi. Hartanya dikeluarkan, nyawanya bersambung nyawa mempertaruhkan nyawanya, tenaganya dia habiskan kalah dengan membela sunnah. Da'am bikathir. Bukan hanya da'am. Da'am bikathir. Iya, lebih-lebih lebih lagi di atas jauh. Jauh di atas jihad. Akhod bi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dinukil riwayat ini dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih. Juga dinukil dalam majmuk fatawa juz keempat, halaman tiga belas. Dinukil pula dalam siar A'lamin Nubala, juz ke-sepuluh, halaman lima ratus lapan belas. Juga didapatkan dalam sejarah hidup Yahya bin Ma'in, Barakallahu wafiikum, dan lain-lain. Kala Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, al-muttabih li sunnah kalqabid alal jamur. Kata Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam. Rahimahullah. Bahawa orang yang mengikuti sunnah. Berpegang dengan sunnah. Itu seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Kamu genggam. Tangan terbakar. Kamu lepas. Kamu lepas dari sunnah. Pilih mana? Pilih tangan terbakar. Atau pilih lepas. Fikum. Kita membayangkan betapa beratnya memegang bara api. Silahkan lihat manusia ketika diberikan bara api ke tangannya. Otomatis akan dilepas karena panasnya. Ternyata berpegang dengan sunnah pada suatu saat. Akan berat seperti seorang menggenggam bara api. Kemudian berkata Abu Qasim. Wa huwal yawmah. Indi... Afdal Maka yang seperti itu hari ini di zaman kita ini Sungguh lebih afdal daripada mengayunkan pedang fisebi lillah Daripada mengayunkan pedang fisebi lillah Berjihad Artinya ucapan tadi bukan ucapan Yahya ibn Yahya saja Tetapi juga ucapan para ulama yang lain Memegang barang api tadi. Tangan terbakar tidak peduli. Hati. Korban. Korban perasaan. Dicerca. dimusuhi Disalahkan. Dituduh dan seterusnya. Itu barakallahu rikul. Perjuangan. Mengarahkan. Dorm. Disuyuf. Fisebilillah. Kumuslimin rahimani warahimukumullah. Kata Al Fomedi mereka kata Al Fomedi rahimahullah. Wallahi, laan azwa hā ha ulaiilladina yuruddunah hadis Rasulullah. Ahaba ilay min an azwa. Gaddathu min al atraq. Subuh demi Allah. Kata Imam Al Fomedi. Aku berperang. Melawan mereka-mereka mereka yang menolak sunnah Musuh-musuh sunnah Ahlus zaigi wal hawa Lebih abdol Lebih aku sukai Daripada berperang melawan tentara Turki Atrak, waktu itu atrak Adalah orang-orang di luar Islam yang menyerang kaum muslimin Kata Imam al Humaidi. Berperang, aku berperang. Jadi membantah orang-orang yang mencercah sunnah, yang meremehkan sunnah, yang menjatuhkan sunnah, yang menolak sunnah. Itu menurutku lebih baik, lebih awwal daripada perang melawan ataraf. Nakhdhafi biyatah qadar para kalau Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pertapaan yang kemudian baidilah Taala wallahu Taala a'lam bishawab. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم التسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.